von Allahu wa sahbihi wal wala Allah nafolim ro në përbindjet e fales kërkoj në samet të ndëruar më pas vazdojmë rason të me len Allah me normën e udhëzimit kemi drejtuar në takimet e kaluara do të thotë disa rregulla që kanë të bëjnë me udhëzimin veçanërisht në takimin e kaluar u kam përmendur se këto rregulla janë të ndërlidhur me vetë Ne padosim se për të kuptuar drejt, kemi nevojë të bëjmë lidhë një dorë kuptimore mësas sa që po përmendet. Për shembull, me kuptuar drejt si funksioneli i xhallaut i udhëzimeve nuk është nuk është gjë e thjeshtë, është një votet një gjë tjetër e rëndësishme dhe një kuptim i madh që në jetën tonë na ndihmon me një zbrthyrje shumë dilemave dhe shumë probleme. Andaj në takimin e kaluar kan folur për pasojat ose kan folur për pengesat e ozimit. Çka e pengon një njeriu të të ozot në rrugën e drejtë? Pasi kan folur për do të thot para kësaj për dozën dhe për ato që të jetë i ndihmojnë njeriu të të ozuar, si bazanant, kemi thënë natyrshmëria e njeru, arsya, logjika e shëndosh dhe shpallja. Këtë të rria, Zotë Gjellewala, do të dhëtë, ja ka dërgu njerit që të udhëzohet. Mirë për pas si pasoj e rrëthanave të jashtë me dikimive të saktuara, njeri ju do të dhëtë, mbetet i pa udhëzohet. Epse mbetet i pa udhëzohet, kur gjitha këto i ka, mundësit i ka me qeni udhëzohet, kemi dhe në përgjë për këtë në takimin e, kaluar, apo, nga se duhet me boj një hyrë e kështot për me sonte me linë ajo që leu dot vazhdoi edhe me një pjesë të kësaj ligjëratë që ka bë më në rrënë udhëzimit ë si të u urzohemi ose edhe me një shpërthyer si ta shtojmë udhëzimin si ti jemi më të udhzuar si të mbetemi vazhdimisht të udhzuar ekzmemorat ne kimi them fillojmë atje nëse kujtohet se ndodhet çfarë pasko më referuar uji çka ti më thën për bue lidh në duhur me atë që po themi Kemi thënë atje se udhëzimi nuk është vetëm që në riu të kalon nga një fe, nga një mënyrë një tjetuarit e kësë morad në islam. Kjo është një kuptim, kjo është një pjesë udhëzimit. Mirë po, a ka në uj për udhëzim edhe besimtari që është në islam rana, po ka në uj? Dhe këtë e kemë përmenë ma jetin që ne gjdo ditë, e thejmë edhe ledzojmë i hidenja së ratë në mështë të ti. Fakti që kemë e për uzim, Allahu ka kërkuar nga ne që ta kërkuim këtë uzim. Dhe pikat që të të të përmenjë sotë të të bëhëzë, kanë të bëhë me dy kategori njerëzish. Kategoria parë njerëzhe, të slët, nuk janë të uvzuar. As uvzim të përzirështë, si duhet të uvzohen. Dhe e dyta, ata që bëjnë pjesë në branë udhëzimet, por që kanë edhe pasaj prodhimet e branhshme. Dhe ne kemi përmendur se ne kemi një vargjë me prodhim. Do të thotë se toka e kemi me prodhime. Kë njëvojë për mulozu, çish me folën këto ato. Sa ka dilema sa, sa ka probleme në bojë, këne në për udzime, që me botë që qarkullojnë këna prodhime. Që Allah jë leula me larguë me qollinat pa çarsit. Gërimat e shumta me kuptoj gjithashtu duhet, edhe këtu kanë me prodhim. Kjene oj për udhëzim për shambu në shumë udhëkryqë që ka maspajtime, ka shumë mendime, ka shumë trajtime, si në udhëzhu, probleme ndryshme, nga jeta, kjene oj për udhëzim. Andaj, ku e gjejmë këtë udhëzim? Prej ku furnizuemi më udhëzim? Se e shtu e udhëzimit e këtë më rojë jam disa prej pjyqeve që dhëtë më ndojmë së onë të inëshallë me dojnë përgjithja. Ta do nazar e para çdo mësimi është nga sot këtu edhe renditja kuranore është këtu pasi Allahu ka thonë ihdinas siratal mustaqim. Allahu na ka mësuar se ta kërkojmë udhëzimin prej tij. Dhe na ka mësuar se udhëzimi është në dorën e tij. Pas kësaj mënyre në surën Revijues Allahu ka thonë dha al kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Ai udhëzimi që ju po e kërkoni që e kërkuat para 2 jetëve, 3 jetëve për para, a juzimit që një për i duhet, është në këtë liber. Dhali të lë kitapë, kjo është a i libre që juzën juve. Pra ndaj, gjithë do u dhëzimit, me pletë kuptim e fjales, edhe u dhëzimi përbës shumë, edhe u dhëzimi detajzumë, edhe i përgjës shumë, gjithë sa që kam të benë u dhëzimin, burimin e kam të fjale loqet në vëalët. Dhe përd dhe mënyrën dhe metodën që ta përfitojmë udhëzimin nga Kurani nuk kemi më gjet kurr. Çdo përpjekje me udhëzues të ndryshë pas në Kur'an është parvojë e dështuar. Nuk është e qëndrueshme, nuk është stabile, nuk është e sigurt. Ande Allahu xhallahu te wala këtë libër i ka thon hudan, udhëzim. Allahu xhallahu te wala me këtë libër udhëzon. Pas Allahu ka thon, në Kur'an dhuratson sura al-Isra, inna hadha al-qur'ana je hdilin leti hi e akon këj kuran u dhe zonë për atë që është më e qëndruesh meja më e siguta, më e drejta dhe më e mira këj kuran është këj kuran është a nësikur që ka thonë logeleone a, a jetë tira si përgjigje disa kërkesëve të idujtarëve për të i zbitë Allahun diçka që me të bëjnë mrekulli Allahun thësikur që kësh me i zbitë njerë diçka që me te i flasin kodreve, apo i levizin kodret dhe i flasin të vdekurve, që kjo kërën këshme komprap? Nën kjo kërën s'katetër, për krejt që ka i duhet, ma gjithë pra që s'muni me rritë, po të këshme dhe dhe Allah mundësi me rritë, në të bëje për mes ti kërënë. <coughs> për ndër Allah dhe t'huden, një <coughs> njëri më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të gjitha ta që e kërkojnë, mbrojtën nga dhenin e Allahut, rrugën e drejtë, rrugën e dur, në këtë kurën është udhëzimit. Sa përdurim një Kur'anën si liber i udhëzimit? Apo shumit, sa ndështë a kemi mbetek stacioni i parë, Kur'anën si liber i lezimit. Prava me përdur Kur'anën si liber të udhëzimit, të udhëzoshme të, të njërë situatat, të këtë thanat njerëzit, Për mes fjale se Allah Gjallera Para së qita është ta një është vetën tënde për mes Kur'anit Si fëtë Allah Gjallera Për njëri unë E ti e një pëjtyna Ti e ajtë që Allah u fëtët për ta Kështë i ka një e vetën për mes Kur'anit Udhë zahu Për ta njuhë vetë vetën Udhë zahu për ta përmisuhë vetë vetën për mes Këti libri Gjërë shë Allah u thëtë në Kur'an në surëm Luqman në jetin e parë n Hudën o rahmetën lë muhësinin Allah o thot Elif Lamim Këto janë ajetë Të një libri të urt Libri që ka plët ursi Hudën o rahmetën është Udhëzim dhe mshirë Për bëmirsit Që s'ka thonë mund të kinë Ate ka mund të kinë këtu muhësinin Andë edhe bëmirsia me gjitha formate saj Udhëzimi për derit e ka ja është për mes Koranit Andaj edhe bëmirësia me gjitha kuptimit e saj, materiale pastaj me, me, me bëmirësia përmes dijes, bëmirësia përmes kohës, bëmirësia përmes përvojes, përmes autoritetit, forma të ndryme që njemi bën mirë dikujt, Allah o thotë mënyra si kime për dorë atë që e ke, për të i bën mirë dikujt, u dhëzimi kësa është ekvilibër. Andaj kam su Allah në kuran për shambullë, kushë në kategorit që emilitojnë zëqatën? Po, hudën il muhsenin. I ka uzuë allahu bëmirësat, ka me orientu zëqatën. I ka orientu allahu bëmirësat, ka me orientu sadakan. I ka orientu allahu djetarët, ka me orientu dhe si të uzuëhen në shpërëndarën e diës e kështëmerat. E gjithë atyre që këliber i ka në vetë në vetëm. Andaj përgënberi, sallallahu a sallam, be Krishna, këto ditë të dhun hex në haxin e namtëres kur u drejtova masës së xhertë të muslimanëve, ndër sfida dhe u tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po "Ule pas një ditë që nëse kapeni për të, nuk keni më deviju. Nuk ka më çastë ka xhallazim. Nuk kimi deviju, a dhe çka më kemi deviju? Korskimi gabu. Korskimi gabu. Dhe më von pa gabueshmërinja nuk është pjesë e njerit, ama fituat nëse njeriu është i lidhur ku duhet. Për aq Njëri në esensë gaban, në esensë. Mi pa ka mundësi njëri ju, do të thotë mu kyqë të një burim i sigurët, e me evitu pasaj gabu e shmërin, me ka lu të pagabu e shmëria, është, është të mundë shmërin. Të fjallë Allah gjelë le ura. Nëbetë të opcionë me gabu gjithë mos është njëri, mirë pa e minimizën në gabu e shmërin, për asë është i lidhë me, me burimin e pagabushëm. Fjallë Allah është shjapë. Anaj analizatë, njohet e gjërave, dalimin me zërave e shumë tjera që tu e kimin të Kurani, të fjallë Allah Gjallu andethe pejgamberi S.A.S. se dy gjëra po alo nëse kapëni për to lënë të dhillu, kur s'keni me dirju e po arë dha kitab Allah po alë libin Allah Gjallu po ato e se përnë hadë pejgamberi për nuk ju duhe mu në mojë fizikesht subhanallah Se nëse na nxjmon etikë, nxjmon pos pejgamberin sa ti të kompozoj. Ai nda ka thon hajram, nuk i duam në fizikë, kusë ju ndjekni çka i komlon në vep. Ai fizikisht nuk duhet të pegamas dorës, më sqogu drejtë me po, vetëm me paush për. Mir paj po nat mos u arsetoni me mos prezencën time fizike për gallimet e juaja. Ju mos u arsetoni komlon librin e librin Allahut, e kuptuat? Ana diku mund mund të thon që tek shumë pos pejgamber san e shumë ritasi kanë mengu. Të këshmë pas për e gamërëzëm, e këshmë dy që është kahmiram. E ajtë për thëtë, jë më stoni kështo. Se u akamlem libën Allah të një aftushum që dhe një kahmëshku, kanë mengu edhe e si mi kupto gjëratë. Që kjo është kuptimja ditë. Dhe gjitha shëtë të nëvëzërë prej shkaktare kryesorë, ose burimet kryesorët e devimet janë dy. Dy janë burimet kryesore. Nga këtu dy burimet dalim shkace që ne kemi vojnë përtonë të ak Burimi i parë është burimi i dilemëve Dhe burimi i dytë është burimi i epsheve Epshe Këtu dy burime Këtë dy burime burojnë Pasaj shka që të sektuar të debjimin Allahu të thëtë Në Koran Ja juhen nasu Ka gjahetëkum me vaidhatu me rabbikum Wa shifaun lima fis sudur Wa hudan Wa rahmetan il mu'minin Junus 57 Allahu të aju oh, njerëz Të gjethë të bëzër për uzim për gjithëshmë. O, ju njerëz, të qëfar dëllaj feje që jeni, të qëfar dëllaj ideologije që jeni, të qëfar dëllaj partije që jeni, të qëfar dëllaj mendimi që jeni, të qëfar dëllaj kuhe që jetoni, të qëfar dëllaj veni që jeni, ku dëllaj veni që jeni, o ju njerëz. Ka gjëhet kumë, në u idhëtën e rabbi kumë, është i thau në lima, fësuturë. Juve, ju erdhin nga Zotë i juaj një këshilë, një porësi dhe një shërim pra që ka në gjokës e juaj. Këtu ku është dhemi i vezveseve, i dilemëve, i epshëve e kështë mërat. Shifa, Allah i tha, shërim. Përndaj, gjithë do dilemë që e ka njëri, që e pengën me kënë në rrugën drejt, e drejtë, e shvërduz nga rrugën e drejtë, ila që i saj, madje shërim i saj është në liber të Allah Gjellë Varefë. Nuk e shiron dilemën, çfarëdo kohte as në filozofi. Nuk e shiron absolutisht, ajo mund të më shtusë mua. Është sherrar këllëllocë dora, nëse dihet më në u përdor ilaçi i situat. Edhe epsh, njëri kopëran me epsh caktum. Çfarë do lloj tjet aj epsh, lloj dhash me epsh. Allahu that ilaçi i kthej është gët libër. O zohash po të shpëtou nga epsh me fjalën Allah te bareka taala. Përndaj, masë soj, kërë Allah tha, është Së është Shërim, është vë huden, edhe udhëzim Përmonë, pasi që sërën, të udhëzën Burimi udhëzimit është fjallë Allah Gjellewenë, Kur'ani E pasë soj, mundë në pojtë pasaj për pikat e tjera, lirëshëm Mirë po, kjo është esenë Se e kuptimit të njëgjera të sonë E gjithë të ndërëzatë që Në ndihman Dhe ose pishka që t në besimi i drejt në Alonjë dhe gjerë alonjë dhe këtu të i këtë filla me kuptu halon ma qartë këtë nga kjo pik e mëtutje filla me të kristalizu që ishë përshamu njeshtë e generatëve të para në mungisë shumë mjetëve ka nënë në fjolë më të menqëra udhëzime, më mendje prejtë më të urta se që nga mune me i thonë sada. shumë më të menqëra preka Për shumë, kër një njëri, a, një njëri e bën një analizë të menë që nduhëm, me njërë e kuptojmë se burim i këti sukcesis shkolla e ti, për shumë, nivellë akademik, li, libra që i ka lezu, e kësë të mëran. Një këtu nuk e gjimë bashkuar atë të të parët, të, abdë, të sahabët, të tabenet, nuk e gjimë që kanë këshkry shkollë, ose kanë lezu në libra shumë, për shumë, Mirë po i gjenë fjallit tune, subhanallah, po thuës e jetuaj në kohën tonë, edhe aqë bukur të formuluara, edhe aqë një koncize të, të, të, të, të përpiluara, do në shkurt, do me thonëse, problemës me thonëse. Edhe sot shumë shpesh herë, njerë që shkryjnë fjall shkurta, nga të hujtë, nga të loj le, eshe se gjithë sësi, Gjithsesi shumë më të ançyra, shumë më të bukura, më frymë, janë ato që ka humbë dikush para nevon. E kuptim të gjenerat e para. Pse pikë ka buru kjo mëngjuri? Nga besimi në Allah xhallahu. Pse janë u zumi ku pse ata i kanë pados ana? Ku shua ka, ku shua ka largu pluhurin, mjegullën, besimin në Allah xhallahu. Atë për këtë Allah ka thënë Kur'an Aja që t'i mesi këtë sara Allah o thëtë El edhin e amenu Vëlem jenë bisu imanun bë dhulmin Una i këllehumu lë amnu vëhum Muhtedon El edhin e amenu Ata që kanë besuar Dhe nuk e kanë një losë besimin e tyre Me njëllat të ndryshmet të Padresis E nga më kryesur të shirku Të tilu të konë siguria Edhe ata e në të uzuar وزيفر بسنت هلا ما شرط ادى ده ما concreta كاج دجن اياتن في سوره يونس الله جل وعلا يثوت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم Allahu thot ata që kanë besuar dhe bënë punë mira, të mira në besim në kanë regull jehdihim rambuhum bi imanihim qartë i udhëzën Allahu për shkak të besimi tyne për asë so ke besim të pasër në lanjëlle uala për asë so ke iman të uhit në kitë kulum së është i një losër nuk është i leckosër nuk është i ngarkuar është i pasër para shikim e konjuzuar. E kush e ka pas kët më të pasur dhe më të lcsuar se sahabet ata që ishin, skush. A dhe ishte për para por çandom njerëz, kanë çën dietë dhmosh. Sa di shoi bom? Njerëz që ose ndëgjojnë për mbetjet ton, s'po flas për ata, gjashtëdhjetë para, ja. Para 50-100 vitë s'kan pas shkollë, s'kan pas shumë informatorë dhe thërë që ne kim ato si kan pas mirë po subhanë Allah, fjallë të tynë, qëndrimet të tynë, madhje, parashikimet të tynë, jo në largë aso që nga mundë me jarritë, pejka, imani, nga se të vëzër, nëse, nëse kemi, nëse kemi një objekt, po thëmë largë, një kilometrë për këtu, dhe, kërkuat për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për përshkrua të objekt. Apo, kërkuve përshkrua të objekt. Sakësia këti përshkrimi varët për dy seneve. A fërësis që e keme këtë objekt e para, apo, dhe e dyta, mjeti që me teshe këmë këtë objekt. A që kjo? Dhe mundi me shtu të rejten, qartësia të pomurit. Qartësia të pomurit. Sa so më e qartë? Që kjo është? Nëse është e qartë, je shumë afer, ose je larkë po ki, mjetë e dulbitë sakturë që e shenë njërë, saksia të komunëvanë nga gjithë e përshimit, ose pasaksia. Edhe imani shushtopë, njëri sa më afer burimit, apo më afer, dhe më thonë, mundësis me i pa gjithë atë si duhet. Sa so ma të këthjell të imanin Ma të këthjell të pamir Këtu sa so ma këthjell Ma këthjell të shëtë pun Imanin më nësën këtë qëtë Allahu thëtë Jehdihim më rabuhum Bi imanin Kjo bi njën, në gjur në rabu Sebebije Në nboje e sebebit I udhëzën Allahu Po thët i po përpyt E përsa Allah këta po udhëzën A i po thëtë po po bi imanin Për shkakt imanit t'yna Për shkakt besime t'yna Nuk thë për shk Nuk tha përshkak dhijes t'yne, nuk tha përshkak t'autoritetit t'yne, t'parave t'yne, ja, ja. Imani, imani, në iman bën pjesë, edhe dhije dhe gjitha. Nëse nuk bën pjesë dhija në iman, së shema dhije, kurgjë. Ja, njeri shemë e dhijen që është pjesë e imanit. Nëse dhija së është pjesë e imanit, nuk ishe gjitha që duhet. Dhe Allah o tha, edhe da, të vërdozër, Në njëre për shambull kemi situata të komplikume, në do shte edhe pa qarësi. A thu valë për e kërkojmë udhëzime të burimi i dur, kërë, nuk për di për shambull ke situatë adin cilë është drejta, qka është vërteta, nuk përdi. për di. Po du me e kërku. Ku për e kërkojmë udhëzime nëm për me dit, nështë ta për e kërkojmë në bend në gabura, ku së është ati udhëzime nëmë duke lezu, për shambull, shkrim me, duke lezu, ato e ndimë se ansore, esenësa është imanjët. Mëllën se këne imanjë, e kuptojme ato, e kuptojme gënje shtarën, nga që është i vërteti, e kuptojme sinqertin, nga paj sinqerti, nga se detektori imanjët, mundësën e pa dhe qëka që nuk i mundësime pa me asë gjëtetët, pas me, me këtë detektorë. Nga se i ka senzorët e ndi shumë shumë, alarm që fështi është në bërë një senzër të të kështu më në nërë pandaj të imani e gjim e gjim udhëzimin e treta është dituria kjo është përshkallzimin imani e pjesi iman është dhja edhe pjesi iman është dhepra e po dhja nuk e përbën veç dhja imanin po asë punë e mirë se përbën imanin bashkë këto e përbën imanin سيري دين قدام الباص دياس وفران ها ا كبلصو يمانو شكون يا الله شكاث في القران اولي علم الذين اوت العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وان الله الا هادي الذين امنوا الى صراط مستقيم Allah usil argumente para kësaj thotë: "O ai ja, le që e dinë atë që i është dhënë dije, ta dinë ata që u kemi dhënë dije, dhën dhën, ta dinë se ky është një e vërtetë nga Zoti, Kurani. Kjo fy është një e vërtetë nga Zoti. E kur ata e dinë se kjo është e vërtetë, dihet që nduash se ju minu bihi, besojnë ta. e besojnë bejës. E pas sa të besojnë, ta thubit eluh kulubuhum i porulën zemrë dhe nënshtruan kësaj të vërtetë" Nga se Allahu është taj që udhëzën ata që kanë besuat në rrugën e drejtë. Livje me dhjes edhe udhëzimit. Nuk ka udhëzim pa dhje. Nga se koha do tëtë, të, ose do thonë brykse, të në brygështë, nuk ka udhëzim me ëndra. Edhe ëndra për të shkërbyn nga një herë, si të reguas do të dhje. A ka mund të dikush me komentohen të në padije? Ja. E me në qafë njërën. Parëndë e në qështë e ndra mund tjetë të reguës, së kërse ka thamë për e kamberi, në diso sitata, atërë, dëshifrimi i kësa e ndre, pojtë prapë me dije. Ska pa dije. Nuhët ilë, përshdojnë që e me dite. Nëse njerëzit flasën, nëse njerëzit flasën, në temat saktuara, me dije, të profilive t për gjithos sektorë duhet di eftë a ki mundësi, për shambër me njohërit që e ki për kimin njohërit bajgit filla për kimin do me thonë me i njohë gjërat tamam dhe me analizu me geografi unë e sa e di jo eftë duhet me pas atë njohërit të përgjithshme ma mërmenja në kimio që shtutë të të shka o kjo eftë geografia e ka një mënyrë caktu me studimit e kimia e ka një të tëtërë geografia e ka me jashtë e kimia e ka me mrena e me... po për me njofë një sen, në ladhë në geografi të me dalë për jashtë me këshurë relifin, klimin, ato keqe vëllë për me din një sen kemi kirë shurët të me inë laboratare me bo analiza, në sens tani mund e pas për jashtimëm shkenca me zveti kërkom profilizim ata dhjetë për sashme, në këtë sektor, në tashme arme e përfundime të saktume, për nduyshë është një hamendje, ma mermendje, e që është ka mundësi njëri, për shambull, ta, me profil, që ka dhe qofë tjashtë, për shambull, me fol, me atë profil, së po flasë, me mërën e jo, ja. me profil në shkjensve tjashtë me, me atë regun një, për shambull, që është dhëtë me kuptu Problem është, a i thëtë, pëse unë e pedi këto, se në në shkinës, ti në shkinës pa, po në fesë dhezështë, për e ka të një pak më në ryshe, si bjën të manë ato, ato regula që ti kemë suat, jësë dbinë të manë këto, këtu për me nga kalëzu që është duhet, me nga u dhëzu, duhet me pas 10 që ti perfili. Ska të të rëpë, ska të rëpë, ma di ka unë ulemat që kuhe ulemave universal ka marë fundë, Për, shambl, për para i, i unëma të mdhej në kone kaluar imam të medhejve të mdoja ato katë të keveta i kadit të lato s'ka mujt imam e Bohanihe më konë alim në fikë ama në hadith s'ka mërvesh jo, s'ka mujt me konë, e pa mund s'monet nuk ka mundësi eftë nuk mundët imam Mahmedi është alim në hadith ama fikë s'mërvesh s'banë, nuk, nuk mundët jenë për para që shtu më sudia së atë ka mundësi përshka kësë është profilizim shumë dhe më honë i qartë dhe shumë precizat. Andaj përshambull sot, na, ka i hera përshambull, i respektojmë shumë profilizim punë dhe një asërën. Si një i ka la në rujtë për në shtërëngim zemrën, ose ka përlem me zemrën, ose ka përlem me lukëtën, a nuk shkonë të, të, të, të, të, të përshambull, mjeku i kombë, ta e që i shkonë në gjibës me si, shkonë at Po kjo është sa so mirë po sillet me Tjuha lecë mirë që Allah e vëre më vën. Apo se zemra ngjep suksesit. Apo ka mundësi aj me marr me përvojën e gipsit çon ta me tash ta ngon gjoksën palidhja. Të marr qaf. A daj nuk nuk pranojm dallim ne nuk pranojmë me, me gabu adresën nën Nishkenca çem ekseja. Atë çuaj po më impono u zūd dikosh jashtë ta komplet skenca që është opium për shambull, metodat e thirjes, në i kalzon, për shambull, në njëri që është mjekë. Ajë mundë me në i kalzun e si kam sun, këtu metoda me ilmi, këtu ka morë, ama me mjekësi, s'ka mundë si me në kalzun qështë më, që më bëda vetë. Apo, këmëtoni? Sikur se, na me fe, së në i kalzun ati qështë më të operacionin, këtu e më punë dame, a në ilmi është i kërkum, në gjitha sektor, ku dame në uko një u edhe kur do në kritikutët me dhije, të qëti profili, një jo njështë ta profilat. Sa është problem, që është ki mundësi, përshambull, muqu, ma, përshambull, është shëqata për sh, e, atje, e, e, e, e, e, e, përshambull, që abadiune, e letërarëve, atje, nëmonë kritikënë shëqatën e mjekëve për studimin që e kanë bërë. Bon. Së ku, së lidhë të allatën, e kumërër, një qështë ju më në më në nënërë, për, Këtë zbulim që këni bojo, zbanë është i damë shumë. Por, qysh? Jumë në ka dhuhu, shkrim këni gabu. Prej e se, se këna qitë taman që shkëtë dhutë, se po, kërë e këna bo raportit. A ma të tjera të nuk banë. A o që shkëtë dhutë, që në qëtu t'i kupë të i sanë. Prej, uzimi banë, banës të tijë. Sa, për këtë edhe, Ibrahim e sonë, më t'je ka dhunë këtë po. Por, se këna le dhutë që dhu, të, Sikur se përmënë Allah Gjalli Huala në surën Mërjem Ja ebeti Inni qatë gjëni mine l'ilmi ma lem jëtike Fëtëbëni ehdike Fëtëbëni ehdike siratan së ujën Mërjem 4-ëtëra Qëka thë Ibrahima së bëbëzat? Thë o bëbëm Mu më karë një dhije që të seki Shë me thjeshtë? Ndje ku mua tash përshka kësoj dje, dash me koni u zumë. Unë e maj vjetër. Unë që sa, unë të këmë. Ka e të regullë kjo, ama që e dje që ty për të vinë se kjo lo. Merë e për këti që është, që me thjeshtë. Tha, ja e beti, o bobe, mu më, më ka orë dje. Qësë se kiti dje. Ndash me koni u zumë, du në mërë djen. Nuk e mërë këtë dje që më ka orë mu. Duan me djenë tone, me mos të në thujës dhe me pa dhijen të në më vëzu, s'ki më vëzu kërë, duhet dhijatë. A një tërja është faktuar rëndëseshën më bërë. Edhe me mërë udhëzimin, edhe me shtu udhëzimin, edhe, edhe edhe me rritë udhëzimin, edhe me përdur udhëzimin, dhijet duhet, për shdoj që amë. Andaj, e ka përmenë Allah Gjellera si faktuar rëndëseshën dhijen e tërka. E ka përta, që ndihman të, në, në, në udhëzim, me pëllë të kuptimi fjasë udhëzim që të se ka fëte më është falënërimin dhe Allahu Gjallajal nëse falënë për udhëzimin që e ke, ta ështënë Allahu më të e prafër nëse falënë për begatit, ta ështënë Allahu Gjallajala mirësit është e kohë se ka lidhë Allahu udhëzimin me falënërimin këtu në ajete kuranurëa unë e veç t'i t'i t'i kumë gjithë, se këtu në ajete që Allahu Gjallajala i ka përmanë në آياتي نيشي ننزاد نيشي نستنياب إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْ أُمِّهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ كَاتَ اللَّهُ بَرْ إِبْرَاهِيمَ أَصْرَى إِبْرَاهِيمِ إِشْتَ أُمَّ إِشْتَ عَيْن aje është kulturë në vetë, aje është milletë në vetë. Kanitën i Allah i përkushtuar në adhërim dhe Allah qëmë në gjëllani bon, hunë. Hanifën largë në banë gjithë dëvjimi. Hanifë është anim. Do nëse këtu është gabimi, këtë gjithë më në është këtu, te qëlluara. Nëse këtu është dëvjimi, i brejimi në konë hanifë, ka anuhë, gjithë më në konë ka udhëzimin në lidhës ka poshë me këtë anën, e gabimit e dhebimit tonë. Kjo është hanifën. O halëm një e kumin e një më shrikin, asë nuk është nga i dhujtarët. Pas taj qka vazhdo në hëla, cilsimi i, i brendësëm, shakiren li anë umi, ishte falenderuas për begatit, andaj Allahu për këtë, e për zodhi dhe e udhëzaj në rrugën e rrejtë. Ma qartë, falendera unë, nësa në koshë, të mi e gu Nuk falenderon pëngjesa, me herë, përde. E tani, e pësës mi kuptat, si kuptat lërguen një gullat, qërësion sëllë me shukër. Apo ështëni që këto standartë, për shambull, mi përthon një kujt, a ka munësion e me kuptu një situatë sa këtu me një sefëllë në rëjtë. Ja, ma shfarë. Me, me të mevet, me dhijën të një, ja. Që të të dhijë, përruzim Allahu Vettë të të të. A do më du të ka Allah, a i përdo qështojë Për daj, në nëse themi Arab të Allahut Nëse do nëmi njëvë gjera që duhet Nëse do nëmi mëstini të manipuluar Të mashtruar A do nëmi kënë të uzuar Me dalu me zërave në dunja Mi kuptu situatat, rëthanat Analizat, a do nëmi kuptu drejt Po, dojnë e mi kuptu drejt Allahun farëndërëne Kështë në i standart pra, Që të Allah ka përme Kështë Pse njërë në këtokit interesant falenrimen, se kuptaj? Në këtokit interesant falenrimen, po, po, dojnë me nërua me, se kuptan si do tëtë vendimtare Allah për gjithë shka. A dhe në Allah me të ashtu pasurin, po, falenra. A dhe në Allah me të ashtu dhjen, falenra. A dhe Allah me të zu, falenra, e kështu në latë. Dhe këtër si qartë në atë që e përmendë në manë. Uh, pika rarës se këtë gjitha pika ka nevoj për, dujme, shalim, ati, për mirë, po, si udrëfyës do të, të drejt shkacheve të uzzimit është në rrëzë pika e pestë është pëndimi dhe te uveja të ka la qënë levala Allah u ka thënë qartë në surën shura anetit, në jetin të ramajtë o jehdi i lejihi me njunib o jehdi i lejihi me njunib e u zënë Allahu kajaj, kaj zoti atë që këtheje të kalajën në vanëm. Përndaj, Ibn Kaim e Rahimullah ka thënë, te u beja bëm pjesë në të gjitha gradat dhe nivele dhe pozitat e ngritis të kalajën në vanëm. Mirë për thotë, e kemi vequë si gradë dhe qëndë, por sarem për, për njëse këshëmbon nga asnjë gratë. Kur kushm fuaj për panimin, çati teubën e këshëmsti. Kur kushm fuaj për porulen, e këshëm futa teubën. Kur kushm fuaj për frikën e Allahut, çati teubën e këshëm fut. Kur kushm fuaj për shpresën, do nuk ka opozitë që kanë që tek Allahu që nuk këshëm pas mundsi me një kod teubën. Gjithkullin teubë. Po ai kemi ndau për sarem veç, jo pse s'e ndau ata. Antaj të lozë. Ajshat autor dyallahu radiallahu anha. Kërën e bëhë sallë a sallëm, i dhe hazi behu emrun, fezi a ila sallëm. Përënë bëhë sallëm, kërën, hazi behu emrë, kërën e ka nëgarku një qështja, e ka prokupu, e ka mërzit, e ka shqetsu diqka, qësh mja bok, ka hmirat, e kësë më radhë. Qëfarë bëndë e? Fezi a ila sallëm, shkën të namazë. Kërënë sejqë dhe bëndë. Hëllu të lanë që e lëvalë, sikurse, lëllu të jash pjesë, e damë e mirë, po, të ubeja. Të ndërëzërë, mëkatët sëllin mjegullatë, të ubeja i lërgën mjegullatë, që më të qartë? Dënë, mëkatët sëllin rratë, e bojnë, e bojnë dëmohon, klimën e zymëtë, së shërë dillënë, po, të ubeja i lërgën rratë, e shërë dillënë, po. Andaj shumë sanë nuk këna mësini i po, jo pëse sfinë, jo pëse nuk janë qarte, jo shumë qarte nëtu. Mirë po, i kemi shkaktu pa qartësi si pasu e më katër. Nëse bën të ubet e ka Allahu Gjellera, penduësh, bën i stikëfar, qëri Allahu të bare këtër e rukë, të mësën Allahu të bare këtër e rukë. Për endaj, në, në kamësua Allahu Gjellera në gjdo situatë, mëllë e shtakëfërë Allah pegamberis asëm ka thoni, më me një nejë ja kom në mru, duke ahon, dhejni që nërestakfirullah. Sa të them e stakfirullah? Anëj si marruzimi pa stakfirullah? Si marruzimi pa të ube? Nuk vjenë allo. Nga se, ajë që i lërgojnë për qërsit, dilemat, rrat, migullën, zymëcin, ajë që e këthen, që e këthen, pomin e këthjallë të qilë të rështë Pendimit e Kalaj Gjendore. Pendum, pendum, të Kalaj Gjendore. Vëllaj, gjitha këto fitne, pa qërësi, në vëllajnë janë përshka këtë më kata, nuk larguen për të uve të Kalaj Gjendore. Pa këthim taj nuk të jende, nuk larguen. Në e dhe në ku në uzzumë, në gjitha pikë të uzzimë, uzzim në ashtër dhe situacë këtu me nuk përdi, e komi una fironi, shkëpër të uve. Taqirë e allatë, mësër e allat Nëse Allah po të që shtomë A në duhet që këllëzim Për shumë se në duhet ozimi Boni si këfarë kër kërë kërë këfarë të kalajën Në valatën Prej Pikave tjera që mund në nga është edhe Për pjekja për e vazhduushme Për uzim Esil uzim Që kajnë të uzimi është Begatia më eshtrejnë Që e kje kjefët nëse e marrë këtë begatit, po të kishtë e pas mundësi, njëri u me i në unë begatit, dhe me i vlerësu begatit, do të eshte begatia u dhëzimit e pa konkurenci, gjitha aspek nga përmë begatit e të të tjerape. Ma eshte dhe begatit. Ma eshte dhe begatit. Dukë e qenë që është begatia ma eshtrajt, njerëzët mas njërë të pagun. Epo? Mas njërë të pagun. Ma dhja, mas paku po janë gatshë me pagu për, për Sa pagun, sa pagun njeri përshëndet a ka nëjë cifre të të të që të përshëra që ka do që mduodhë mini mjera së paguj a përshënet ja, ja, që e kështë i hapur sada që të kërkohet e ki përshënet që e kështë i hapur po po të hapur në ki jo e që për veti po dhe për antarët e familjës a thotë një kështë vanë lahet me po më më smutë mija një dhavësha mi dy mjera A thërë, ja, s'koksë, ja, s'koksë. Qeku për shnetësht i hapa. E, bë, mirë. Qeku për kërkimët pasunisë. Njerë me kërku pasuni, me punu. Nuk ka qeku e shnë me para. Qeku i shnetës, ashtë i kufizum, qëre, une punaj dhejnë gripë. Me mu, me mu gripë, mu, për shemblë. Jo, ja, jo. Ja. Njerët lypin edhe angazhun edhe për të kanceri me mujta. Njerët lypin edhe për të kanceri me mujta. Apo, se qeku i kërkimit dunjas është i hapën dhe ata, dhe. Ska ku fizim, dhe. Nga seqmimin i kërkimit të pasunisë dhe bizneset, është ma i madhë seqmimin shumë begative që njerësi kanë, dhe. Apo që kjo qasë i gabum është, dhe. E, kështë më razë, dhe. Mirë. A i këthënë, Allah, gjellë o le jarë, qeku i udhëzimit është hapën, dhe. Qeku i udhëzimit është hapën, dhe. Qeku A shë Allah o të ti këtë gëtë shmëri? Të më thonë që kja është, e ka kuptu uëzime sisajtë Dijen me marë, e me ta është, dijen me kuptu Koranin Me kuptu imanin, këtu pikë të uëzime qenë A pagun? Së pohën e me parëve përgohë, me shumë tjera Pa edhe me parëve përgohë Për dajtë e dhazërë E kuptën tim bësaj rahmetin Allah dhe njëzotën E ku pëtar ahmelellu edhe, që po, nësat, me allaj, kare, me anë njëri, i fanës, i qka do kofta, po. edhe pse, dë me honë, kër farë do bje s'kem, heqë në në ardhe, heqë, edhe për gujmë parë, po. e he, he, adin kështë valë, e qka jep kjo, kjo s'jep kur gjo, e për gujmë parë, mirë, Me orë në njërë që, përshambull, është i sukceshën këtë fushë. Kë kur dhvjenë, përshambull, ja ja, juve, nohon, juve, juve, juve, juve, dhe problemin e, që a këtu më vënë? Dhe këna problem më andë, përshambull, me pas problem me uja, me rryma, e, me orë kë, s'këri me pas problem me, me, me rrymë kërë, gandë. A me këj lëpë, që shë a lëpë, qëllë e ka o lëpë? Apo, me në ndeshë, rrimën, me në buën natë ndritë, qëhë, kjo më rëndësirët. Nëse Allah u Gjellewana, para se me dërgu pejgamberënësë, në këshë më dhërëpë të mi, pe jau qëni pejgamberësë, si kam në uzritë sëjtë apë, edhe zemën, edhe kam ju ka dhëtë që ka dhëmë, kam u që gjenëtë, sa për pagune, apë, sa këshëmë pagune për al Muhammedin alin sësërë, e ka dërgu Allah u Gjellewana, falë, falë shpagin për këtë punë kërkam për ti e veshtë tin gjithu dhe përfitatu përndaj të nëzër Allahu Gjellewala për me ngrit nga njere rëndësin e këti udhëzimi që njerëzit për të mire të një me kuptu së mire me konjë udhëzumë dhe sotë rëndësishme më adërgëndi sotë vërstërësin në rrugën e udhëzimit që ata të dëshmojnë ga dishmërim e sakrificës për ta kërku udhë Dhe Allah ju ka thënë në Kuran Ata që përpjekën pak Lodhën pak Kena me uzu udhëve tona Që i kohë që fa Subhële na Kena me uzu Ka kemi na uzu janë Udhëve tona Udhëve që shpitek Allah ju në wala Udhëve dëshme Su bule selen, udhve të shpëtimit, që qënë të kalla gjallonëm. Përpjekje, sa më shumë përpjekësh, e ki dërët, mundosh, për anëgjë në uzime. Ndikush me aftohet me qaq, qaq, ndikush dhënë pak më tëjë për mirë, për, për anëgjë përpjekësh, më Allah, ki me arritë, uzimë dhe qëka dë kohëtëm. Njerëzit këtë uzimë e kam pagu me shumë njëratë në uzimë, Allah, uzimë ka pagu shumë shtret. Në forma që rritba janë përpjek për këto zë. Shikoni, po shaqo Sufjan e Theurah sallallahu alaihi wasallam, se kemi të cekë çfarë është. Fat 20 vjet kumbo betejat vardhushme që të bëtem stabil i udhëzuam në namas natës. Se namale farisium me vite të tëra, me vite të tëra ka vthun kom duke e kaku njërën e dishum që e të bimë diçka për ozimin, e herëtë një preft, e herëtë një preft, e herëtë një preft, në format të dryshme edhe me vjetë, me vjetë, edhe gjithë kun, argat, pëntur, djali i princës të konë së më frisim, baba e ti u konë për njërën më të mdaj në përsi jetëm, e ka pa po që sërë zërën zërën i u labë, së mu në konë zërën, u ikë përshë përshë, Edhe 2% 1% ka shku tur i prit, i ka bhu hyzmet çati. Argat te sa u dekaj, se ka mauti më çtorto. Kur i ka deka aty ka thon, "Këto kimi gatëse në faraziu." I ka thon se në faraziu, "Ti po te sa më, ku më shkuna? Masti ku shumëti u zum, ka von filonin çati. Te filoni aty shku." Ai nuk e ka dit, po, nuk ka dukë se kjo pak fund, thone, shkone, më mirë. Dirsa ka u tani fundi ka thon, "Masti ku më shkuna më." të kush, ka thonë ka edhe leke zemenu nebi të ka arrit ty, të kanë zonë koha e pejgamberit e ka ditë, që ashtë koha e marë Muhammedin të kanë, ku është e pejgamber e u konë shamë, u konë sënë Farisik, u konë damas ka thonë një thërib që atje komedal në Medinja për në hon i bjen me shku begit dëmi kilometra s'ka pasë pare Ka shkuani karavanit tregtorë që kanë anëjën në Medinë, ju bëj hizmet ton vone. Subhanallahu. Unë ju shërbej. Ju ulaj teshat, ju bëj gat i bukën, ju vëzë zjarrën, veç dhim me juve rrugës mos humb han diçka po blaçkit kush ambjell kush, vron kush. Çmëm përpjekje. Kur ka shkuën Medinë, e kanë shitë si rob. Kan këte kemi rob, edhe ka blen i jehudi. E ka shitë me punë natë ditë. Ka punu me bindje Se Qaj pegamber që Ka me muëzhu Allah të, Qaj po vinë mëmë Dejërsa so, ka orë lojme se Po vjen pegamber sa nga mekja Thatë se me në fërsi u kam qenë Hurme naltë, të mblidh hurme Kërë kom ni, kom kësui pekëzimi penalti Që kjo qaj atë Të regim rënqenë se Allah Qfar për pjekje, qfar sakrificje, qfar për pagesje Për qka Për rëzimëm Irpo, pas taj, pejgameson, ja ka pagu Ta pagu në allah, kajtë nga allah, e si e të allah të bax kërkush As kush, as kujtë allah, si me të të bërësli, lërga saj E kër e kalon familjen, e kalon gjithë, e kajtë ti kalon Për me pa, pejgameson, e qëfarë tha, pejgameson Selmanën minna, halel bejt, kjo është për heli bejtet, kjo është familja jam Këto se ka honë për omerën, asë ubeknën, për kërkon Për sëta e ka hon E ka gjetë ushimën. Prandaj lut për pikëllosni. Lut për pikë. Mund një të keram thirr dikush, por valla u hoqëm dëshpëruam të gënjë pa provë. Sa tash ke provu i thash 21 ditë apo për një punë sa pianistin Kur'an thapo dorstë, pianistin thashë çsa ato provu, tash në 2 javë vet. Me 2 javë më bó, do më bó 100 në pasager. Jo Allah. Jo, jo. Paguaj me pagu, me mënde, me sagrize, që është të bjenzurë të hesapin? Që është të qëna i faturën të dhush po? A e din që së të përzijet me pagu të jepë? Mirë po, valdhe dhine gjahe dufina, për pjeku, leneh dhjenu, Allahu po ju gëran, këna me uzu, udhë dhe, dhe tona, një udhë për gjënat këna me të shti, një koridar që qënë të Allahu gjallën e ora këna me të shti, nësë të të pë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 Nësun e nisa aite jartë, jartë, jartë, jartë të jetë. Olau anna katabna alejhim. Aniqtulu enfusakum. Aho i khurrujuë min dhijarikum. Ma faaluhu illa qalibën me. Allah o thotë. Nëse ne dhe të kërkanim pe bai tyna, pe njarëzve. Dhe të urdnanim që. Ta ambjusë në vetën. Ado më shkun gjenët. Mëtë vetën. Aho i khurrujuë min dhijarikum. Apo... Dill një për ven banime e t'huë, në shor shpil, në shor venin me pak kërkuë Allah këtë formë të adhërimit. Ma fa'aluhu ila qalilu minum. Pak për njërë kështë me vë shumë pak, kështë në fërës të adhërusë. E Allah tash me sërërështë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k kjo është pjesë e argumentit ton. ولو انهم فعلوا ما يؤرضون به. سكراتات تكرين ا تش ne kemi kërku pyetje lekan khairan lahum wa ashadat tathbita. واذا لهديناهم من لدن واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. katë tja për një. ti e bën urdhën katë tja pa allahut el-awla Allah u thët Nëse ata e kry Atë që unë kam kërku pe tyne Do tjetë kjo shumë me mirë Për ta, për ta e, e dyta U eshen dhe të thbita Dhe do tjetë faktor stabiliteti Stabil finë allat U ala atejna hu min ledun E gjre në adhima Dhe këra me idhon pe anës ton Allahu shpëllimet të më dha Edhe katërta, vone hedhinaum sirata mostaqime. Kjo ka më vëzuar Jezusin në rrugën drejtë. A ka thënë Allaho çfarë bënë? Bënë ta qet. Nuk ka qetësi pa ibadet. Jo as hap. Nuk ka qendilli dhe kthjellsi pas sejdës. S'ka. Ja s'ka. Pandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi ibadatu fil harj ka hijratin I, I badeti në kohë të të razinëve, në kohë të përfilimeve, në kohë të mjëgullirave, i badeti me adronon këtu kohëra është, sikur se me bo higjiret të këpigamberis, ose në pse, se në kone të të razinëve njerët i kanë veshte hapun, që ka tha kë, e kë që pa po thatë, e kë që ka këthejt? Pak e kanë balen në to, ka pëthën. E po, me po me ndodhën në një krizë desa këtume një zëtësat, një këshu të lojme, një të lojme, mështë ka në gjithë detali pak ma i shtumë se pa një sahati. E për kështat, për e krymë këtë punë mesejgjën atëm, Allahot për i këthejhemi, e ajetin që ka bunatëm, i badeti, për ndaj Allahot gjelë dhe ka garantu se me i badet, garantuot odhëzimja. Për asaj që mune përmanë, këtë dreftim të nërru vazër është edhe të shë Në nëveq përdu më lezu një jetë, një varga jetë është që me dë vërtë jetë më Allah i menitojnë meditimë, analizë, komendë, shkrimë, qëka përdu është të ujabënë, sikre shumajtë, ama kja është një qëka shumë spesifike, shumë rëqantë. Allah uflatë për diskutimin e banorëve të gjenetit gjenetë, këta e në shkun gjenetë, këta ka në shkun gjenetë, të është përflasin për përvojt e dunjasë. Kjo është hak. Vallaj, çështoj kë mëndos, Allah u ka lënëu për këtë çështje. Allah përmend për, për diskutim, ata janë shkundjen, kanë dalë e hajtësh bëna muhammed, ç'të këto vetëra? E ti çuhesh ja dolën, shkëmbejn për uja. Po normal Allah, normal, në internet më ndodh, Allah na lut, ku pështojm, çu është dolë pi banesë ti unë kthej valla, ti ç'të? Interesant ç'është këna pështu. Meftu pei pei këtëra dunjas e pështruava. Orbe e ki muhabet i malë këtë punat Allahu thot Fë akbele ba adhu ma la ba adhin Jete sa elon Shë ka, ata në kultuqen dhe gati Fë akbele ba adhu hun I këthet një tash Balë për balë për këthet Jete sa elon, pa e pysin një një tjetër Qëshja dole, qësh pëtove Kale kailun minhëm Inni kane li karim Njoni betyn e tha, një prej tingve të tij thotë, ti kimi kon? Allahun e avo betynë. Qal Kainun me një betyn e tha, inni kana li qarin. Unë kam pasht një shok. O lek çu, tash ti kur den kat dekin po unë kam pasht një shok. Inni kana li qarin. Unë kam pasht një shok. Je kul mthejë ke gjithë e inna ka la min al musaddiqin. A për po po e me për besan që ki mundjala? Që shumë të e ka i në dënja? A për e me për kujten që kamit pak vëzotja? A për e me për ku shorë për e atyri? A i dha mitna vë kuna të rabën vë a i dhamën a i në le medinun? A për e me për besan që kërë bom, hi e pluhën e dheje? Këna mundjala me dhën lëgari? Për jo mërë e që fara më. E duke dhe së duksut, ju thuhet, ju thuhet, Kale hel entum ut taliun Adoni me vështu diqka interesant Adoni me pa diqka interesant Një thot Këthejen Që këtë qikon të kazu për shukën e vej Thot tala Vështron ka gjihnimi Thot tala Vështron ka gjihnimi Feraahu fiseuain gjahim Kër qëtë shukën e dunios Që i theke Lema namazin Qëna po knoqime që Po dollime Po këshu këthi Qështu Që i që i theke E shënë se lot e djehimit në mes të xhenemit ka hyu kur shet thot qalet allahi in kitela turdim thot pasha allah in kitu morr në qofti mota kën xhenat i thot tim xhenen t allah pasha allah in, ne kat in kitela turdim gati morr në qoft çrut gati in kit par pak wa lawla ni eme të rabbi mas me qenjë begatia Allahot le kuntum në në muhdarin mas me qenjë që Allahot begataj me udhëzim që aty me t'ju kësha me kona tëmë efe ma nahnu bi me gjitin illa mautët e nil ula wa ma nahnu bi muadhebin e ta është aja muqsh manda që fina mundjall ta është apësha që së shpun veç për desim e përshkojmë apësha që është diçka për teksaj apësha? ta është këj thët? apësha? Kër e një një, e kër e sha, këto pinë gjënet, Allah u thot, inëha dhe lengu el-fawuz ul-adhim, që kjo përstimi maj madhapta, kër përstam pat ndiku e shkën gjënet, se shumë forësa mund me të, andë i përgjithë shushnin, që s'kino e mi u thonë, atë këmë thonë, po bashk diskutoni në gjënet, për sukses në dunjas, edhe përpëtimi nga rrimë nga Allah u gjerën lego në tu. Andë Allah u thotë në fund, le mithlihadha, felje ja ameli le amiluni, për qëtë sukses, për këtë arritje, le të angazhojnë dhe, dhe, dhe le të vrapojnë ata që du me punu. Sa fatë fat 5-10, dirë nëjtë njërës të njërës. Gjeshtu, Allah Gjelle Ola në mësën, se prej shkacheve të udhëzimit, shkurëtimesh me përmen në fundë dhe një dy si shpejtë, Në mësë në mësë në bërqë, prea sëjë është edhe sabri në sproba. Në gjithë sabrë që të rganë, shë të pëblijesh në godhë zëmë apë. Në këtës të dhume komendumë atë e, për pas me nëzhu fjuala Allah që tëtë beqërë, 157, 157, 157. Allah o thëtë, ''O në nabluvannëkum, bejshëin min në në në khaufi, në në në në në në në në në në në në në në në në në Gjithë të këna një në sprogë, bështë e me diqka pejë pak, pak, pak fri kom ju godit, minë haufit, o në gjuhë i kërë edhe, skamja dhe uri, o në aksin, edhe, kam ju vdekë të afrë me të këmë, në edhe këmë e dhe kështë e dënti, e në aksin më lejnë muajtë, pasuri kom e mungu kërë, edhe vdekë të afrë me në fusi, vëthë themërat, fri të kërë, thasikë kom e pasë, form ata të cilët kërë spravohen thonë të Allah o t'jem të Allah o këra më këthy këta që shtët e krymë përvimin në në fund përvimin të të thonë inna lillah o inna ilih rajun e dërzojnë përvimin të ka Allah o Gjellëvola si ishtë përnë Allah o Gjellëvola që fa në o të marin këta ulajke alejmë salavatun në rabbihim wa rahma ulajke humul muhtedon atëru të kanë lavdata për Allahot adem shira allahut edhe, edhe ata të zor. Po thoj se kryaj po të më tregutë rëzë se nëse sprovohuash dhe nuk e kalon, po thuhet si e përmandal jetën. Apo nuk je përmandal, atë mënat hallo më shum frylera, nëse më shikasson e kalon çu të potloj më atë. Dekord alhamdulillah. Ja nuk duhet, nuk duhet më ju gëzuar mungesën udhëzimit atë. Por do me kërkuar sprovën atë e dinë allahu që që qënë, mirë pa, gjithë të udhëzim, nivelli i ngritje se udhëzimit vje pas të i kalimit të sëpërvës. Dhe e fundët që allahu në kamësu, është e bodoha të. Sikur se ka unë umësëllë me radiallahu talana, se doja ma është pashtë të pe peganës ka qenë, jamu kalli belkullubë, të bit kalbë e radinit. Oti që i livrit zemët e njerëzë, këtë nejver më se livrit korotë që t'i kuna që uzu në din që t'i muaj në araba. Edhe përgameson, namaz në ka qëllë me kërkim të uzuimit. Madhji ka thunë Aliyyut r.s. Me t'amësun i dua, Aliyyut, thujë, Allah me hdini, wa sët didni. Azzat me uzuza, kë hidaje është Allah me uzuza, e sët didni, e në qëka o sët didni. Dhanë, ati në shaj largë, mundësëmë me eqilu në qëndë, mundësëmë në gjithë natë, dhe ti mund të bësh gjithë tabelën e plotë po mund të ka qëllon apo e ka thon peqem asun lypën me aq vuna të rrethit të madh vogël se mës në gusht ku shumë vezë në aq vezë shumë aty vën ti bën edhe vetë pak vezë aq vezë në apo aty, aty aty dhata si bo, së, lanë, më bëu edhe mëju sonë sonë qëllon mos e ka humsh et të allo smushet po jo kret e gjunjë të rrethit të vogël thon do një të gjunjë vezë tabelën me kon bën gjënat me një vezë tabelë ha ni mirë kë a më do e gjujnë vështë në firdevë, si e në nërë i shabëtën. E Allah me hdini, o se ditni. O Allah me udhëza, edhe me bo më ja se ditni që kjo është, se datë, më ja qëllu gjithë mund, atja. Që ta të mblodhë, edhe, edhe, edhe, edhe më vozë, edhe ka herë e përshamur, hak është, i shtilurën fërën më ndryshma. Dikur s'a qëllurën kështutë, këto është kjo hak. A më dikur s'ta ka shtilur, ja, Ata s'kanë folë që shqyë që s'kanë folë tjerë. Jo, Allah, t'akë që ato që s'kanë folë tjerë. Ama s'pegimi t'je është bajegin e të rejtë në ngushtëm. Ndikushe ka s'pegimin ma gjonë pak, ma gjonë e kapë. Ndikushe ka shumë gjonë. Ndikushe ka t'amana t'in pikën këdua, që t'je godit. Me godit e t'je është bajegin e shtirë atë. Mirë, po, në kam sunë me lutë. O dhëzën e jala pë smunem ton mi aq çelua ti e mua ra mund se ma çati mi aq çelua në çdo aspekt bëni duart vadhu im inshallah oh të na udhëzon andaj edhe për këtë Allah e ka bërë që doja por në Kur'an deklariesa e par e jona Allahut është ila siraat al mustaqim nawzon në rrugën e drejtë me këtu vi katër vozë udhëzohemi e shtoj muzumin vargojm timit udhzuar bëti timit udhzuar dhe e takojm Allah xhallahu ala e ai e knaqur me ne na Allahu na uzoft me çdo çështë të dunjos. Në fjalët tona, në çdrymët tona, në kuptimet tona, në veprat tona, Allahu na uzoft për çdo sinë duhur. Na uzoft Allahu për mësusën e duhur, për mësimin e duhur, për mendimin e duhur, për veprën e duhur, për fjalën e duhur, për gjithçka që është e duhur. Madinat rrethin më të mbushur sa ajë që është e duhur. Allahu na uzoft në Allahu sukses. Me këtë i përfundoj fazën e lutjes. O sallallohu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi taslima kether.